Namota se barovatu, aha tu, sama, sambuta se. Namota se barovatu, aha tu, sama, sambuta se. se Tak probali jsme tři vlastnosti a dnes probereme dvě další. Včera jsme vysvětlili, že. Je nutné, jestliže chceme z této meditace maximálně vytěžit, je nutné stále rozjímat na tom, že všechny tyto vlastnosti přicházejí a odcházejí v rámci závislého vznikání. A že právě závislé vznikání, je závislé vznikání, protože je, eh, ta tatata ta, je. Takovost věci je avitata, je, je takovost, která nemůže být jiná, je aniamatá, to znamená, že nemůže být jiná. To znamená, že tvrdost je právě tvrdost, měkost je právě měkost, hm? hrubost je právě hrubost, tlak je právě tlak. A tyto věmy právě přichází stejně tak jako opravdové souvislé vznikání, před tím, než my si je označíme, pojmenujeme, dáme jim nějaké ohodnocení. Hm? Ty tam prostě jsou. Nezávislé, absolutně nezávislé na tom, co si o nich myslíme. Jestliže praktikujeme vypasanu, měli bychom si být vědomi, jak naše vědomí pracuje. To právě přišlo, přišla otázka v interview, což mě inspirovalo, abych tento problém vysvětlil. Vlastně celé naše myšlení se skládá ze tří druhů procesu myšlení. Myšlení je prostě proces myšlení. První absolutně rudimentární proces myšlení je o tom, čeho se dotkneme bezprostředně pěti smysly. Teď konec si třeba uvědomit, že z hlediska pěti myslí, tedy pěti smyslů, promiňte, což jsou vlastně taky mysly, z hlediska pěti smyslů, ty předměty, které se nám vyjeví na základě pěti smyslů, na základě našeho oka, na základě našeho nosu, na základě našich uší, na základě našeho jazyka a na základě našeho těla, Mluvili jsme o tom, že oproti senzitivitě vůči barvám, která je jenom koncentrovaná v oku, senzitivitě vůči zvukům, která je jenom koncentrovaná v uchu, senzitivitě vůči chutím, která je jenom koncentrovaná na jazyku a vůči vůním, která je jenom koncentrovaná v nose. Senzitivita těla vůči tvrdosti, měkkosti a těmto vlastnostem, o kterých se teď učíme je vlastně všude. Rozprostřená v každé části těla. A právě proto tato senzitivita, dá se říci, je i predominantní. Z hlediska toho, co chápeme těmito pěti druhy senzitivy v našem těle, veškeré objekty, které Chápeme těmito senzitivitami, jsou pro nás vnější objekty. Čili naše tělo, z hledi, mluvili jsme včera o vnitřní zemi a vnější zemi, třeba i ta vnitřní země z hlediska hm, našeho věmu je vlastně vnější země. Protože my chápeme senzitivitou. Hm, která je nám vnitřní, která je, dá se říci karmicky zjevená hmota. To, co je senzitivní, to je nám karmicky dáno. Se senzitivitou těla, když jsme se zhodili, zhodili jsme se se senzitivitou těla. Senzitivita oka a tak dále postupem času se v nás vyvíjeli. To je základní senzitivita z tohoto hlediska, protože tato senzitivita patří bezprostřednímu dotyku, tato senzitivita vlastně též dominuje senzitivity, jako jsme se zmínili, zvuku, jestliže máme jistou senzitivitu vůči hrubosti, měkkosti a tak dále. Můžeme pak i postupem času vnímat zvuky, barvy, jako tvrdé, měkké, teplé, studené, Protože dotyk těla je dominující dotyk. dotyku těla, a zde pět, ty čtyři ostatní senzitivity, kromě těla vlastního, tento dotyk je vůči vnějším objektu. Teď přichází jiný dotyk, vše je důležité pochopit, jestliže se učíme buddhismu, měli bychom čím dál, tím více chápat jasně. Vše, co my poznáváme bez výjimky, my poznáváme dotykem. Poznat dotyk je poznat všechno. Čeho se nedotkneme, to nemůžeme poznat. A věci se můžeme dotknout buď na základě pěti senzitivit, anebo na základě vědomí. Jestliže se věcí dotkneme na základě vědomí, pak objekt přichází z vědomí samotného, nepřichází zvenku. A když objekt přichází z vědomí samotného, přichází v rámci naší též minulé zkušenosti, která pak tento dotyk dominuje, a přichází s těmi koncepty, který řídí náš život jako toto je stůl, toto co jsou dveře, toto je okno, toto je dům, toto je můj kamarád, tohle je soused a tak dále. Tyto koncepty dominují náš život, ale tyto koncepty nejsou náš primární dotyk, to je náš sekundární dotyk, který pochází přímo z vědomí. A teď on... Dotyk, který pochází přímo z vědomí, tedy vnitřní dotyk, jsou dva druhy, které tež postupem času nutno se nad tím zamyslet a poznat je. K tomu tato meditace též pomůže. A pomůže absolutně radikálně. Za prvé, Máme mentální procesy, které bezprostředně sledují to, co jsme viděli okem, slyšeli uchem a tak dále. A dávají tomu formu. První okem vidím barvu a barva je tež tvár pro, pro oko. Ale to, že je to barva stolu, to už pak vidím mentálním eh, vědomí to nevidím vědomým oka. Vědomý oka vidí jen barvu. To, co vidím jako stůl, to už je jako druhá fáze vědomí, která věci určuje na základě minulých zkušeností. A to platí o ty barvě taky. Kdybych neměl minulé zkušenost, který ty... bych odlišil, že tohle je žlutá třeba, je. Taky, je to, taky je to v mysli. Všechno je vědomí. <laughs> to je naprosto pravda. Možná je to, že tu barvu a nic jiného že ji řeknu žlutá. Mm -hmm. Když zařadím přímo no, no, vnímám, tak vnímám jenom. Hlavně, že to jmenování barva stolu. třeba. To už je pak proces, protože třeba jiný tvor chápe barvu, ale nechápe stůl. Takový pták, třeba, nebo myš, nebo kočka, viděj barvu, ale nemají pojem stolu a co, co, k čemu to je. Protože jejich, z hlediska budismu jejich, jejich karmické formace jsou jiné. A ty karmické formace to jsou vlastně naše koncepty. Na nich záleží, jak my se stavíme vůči světu. Tak tedy existují mentální procesy, které bezprostředně sledují to, co vnímáme pěti smysly, a existují mentální procesy, které nesledují to, co vnímáme bezprostředně pěti smysly, jako když uvažujeme o abstraktních konceptech, pravda a tak dále. Hm? Tak vlastně všecko, co myslíme, myslíme v rámci těchto tří druhů procesů. Jsem jakých tří, já jsem mám jenom dva. První je na základě e, senzitivity pěti smyslů, druhý je na základě e, vědomí. Hm? Vědomí jakožto smyslu. A tento druh mentálních procesů na základě vědomí jakožto smyslu se rozděluje na dva druhy. To mentální vědomí, které bezprostředně sleduje Věmi pěti smyslů, hm? jako žlutá, žlutý stůl, malý stůl, velký stůl, hm? nízký stůl, hezky udělaný stůl a tak dále. To jsou všechno mentální procesy. Na základě čeho? Na základě dotyku senzitivity oka se stole. A dále druhý druh, který nenavazuje na Dotyk pěti senzitivit, což je, když uvažujeme o abstraktních věcech. Hm? No, se omlouvám, protože mám trošku z Ten první je přímý smyslový vjem. Uh -huh. A to všetí... je jako by z zni, Ano, ano, z nějšku, přímý smyslový Čili teďko my meditujeme na své tělo jako by z nějšku. Jo, přestože vlastně je to vnitřní tělo, my meditujeme na něj jako by zvnějšku, protože my ho, si ho snažíme chápet tím e, bezprostředním počitkem. Ano, tam je ten poč, počítek přímej. Pak my tomu dáme nějaké jméno, pracujeme zemím a to třetí je do těch zvědomí zemích na základě minulé zkušenosti. Na základě e, abstraktních principů, který, třeba, jak už jsem se zmínil, pojem hmoty je jiný v Teď dotyk v buddhismu, to je důležité rozlišit. V buddhismu mluvíme o dvou druzích dotyku v abidámě. To je velice důležité je rozlišit, jestliže se chceme hluboce dostat do vědy vypasané, v hledu. První je takzvaný sapratigha fasu, což je dotyk s odporem, čeho se dotýkáme pěti smysly a Jestliže třeba zavrhu oči a vidím něco, co jsem předtím viděl pěti smysly, to je dotyk s odporem. A teď je takzvaná adivačana dotyk. Adivačana dotyk je dotyk se jménem. Já si vybavím objekt jménem. řeknu hm? si nějaké jméno a stojí to přede mnou. Je to Tak. A to jméno může být absolutně abstraktní, ale stojí to přede mnou. I to jméno může být věci, které neexistují. Třeba podívej, tamhle chodí venku v ohromný drak. Hm? Je tam něco? Ve vědomí ale něco je. A co to je? Je to dotyk se jménem. Tento hrubý, hrubý, dotyk, hrubý dotyk je srovnan v abidarmě, jako když dva kozlové se nabodávají vzájemně na rohy. Hm? Čili proto mu se říká dotyk s, e, s odporem. Dotyk se jménem je podle učení Abidormy, jako když hladíte chuchováč bavlny. Jemný dotyk. Teď Důležité je pochopit, čím jemnější objekt, tím jemnější dotyk. Právě proto, když se dostaneme do stavu džány, nebo ještě víš, arupa džány, bezforemný džány, ten dotyk je tak příjemný, protože je tak jemný. Ale stále je to dotyk. Kde je dotyk, tam se musí spojit co? Tam se musí spojit smysl, to je oko a tak dále, až po smysl jako vědomí, myšlení s objektem a musí vyvstat tím pádem tež. Spojí se oko, barva a vystane vědomí barvy. Spojí se ucho, zvuk a vystane vědomí zvuku. Spojí se vědomí jako smysl, se objektem vědomí a vystane mentální proces. A ten mentální proces může být na základě předešlé smyslové zkušenosti nebo může být prostě na základě jména. A to jméno, objekt toho jména může existovat, skutečně, ale ve většině případů Jestliže zkoumáme, tak vlastně je to prázdné jméno. Protože je to spojené s naším vyhodnocováním, které absolutně není objektivní. Teď z hlediska buddhistického poznání souvislé vznikání ve své podstatě je takovost. A ty věci, které vystávají v rámci souvislého vznikání, vystávají v rámci takovosti. Tvrdost je prostě takovost. Ať se nám líbí nebo nelíbí, ať ji chceme nebo nechceme, je to prostě, jak včera jsme, se, jsme četli v sutra, je to prostě země jako taková, opravdová skutečnost jako takovost je opravdová skutečnost závislého vznikání. My se chceme dostat to, touto meditaci k poznání těla jako takovosti. Hm? Jak jsme se učili, to nejsem já, to ani nepatří mně. Jestliže máme pojem je, tak máme pojem nesprávného názoru. Hm? Něčeho, co má svoji vlastní substanci. Jestliže myslíme, že moje, no tak máme co? Máme ulpívání. Hm? Jestliže myslíme já, tak máme asmimána, máme mylnou představu sebe jako něčeho, reálně existující. tomu se říká mána. My na to v češtině nemáme slovo. Nejlepší překlad je pícha asi. Ale když si představu, že jsem horší než někdo jiný, to je ta špícha. A když si představuju, že jsem stejně dobrý jako ty, to je ta špícha. Proto v češtině mána je prostě mána. My asi na to žádné slovo nemáme. A asmi mána... To je základ všech mána a to znamená mána milná představa sebe, hm? že tady jsem. Co tady je? Právě to jsou ty tvrdosti, měkkosti a tak dále, hm? který se učíme. Ty tady jsou. A proč získal tyhle představy o sobě, když to vlastně k ničemu? Když to je k ničemu? Bude nám to na škodu. Proč tu všichni mají? Skoro všichni. Proč slepičí koč? Až poznáš slepičí koč, všechno bude jasný. Nejdřív musíš poznat iluzi, pak poznáš opravdovost. To je právě nejlepší cesta k probuzení. Zamect všechny iluze. Pak. Už je všechno jasný a k tomu to je. Probuzení není iluze? Probuzení kdyby byla iluze, no tak byste tady neseděl. Je tomu tak? Ne, <laughs> je já, já, já jsem k tomu přišel přes Nagarjuna. <laughs> Nagarjuna nikdy neříká, že probuzení je iluze. Nagarjuna říká, že probuzení je prázdnota. Prázdnota není prázdnota, to je Prázdnota souvislého vznikání je iluze. Prázdnota souvislého vznikání je iluze a je v tom smyslu mirována. Ale právě to může být lehce nepochopeno. A největší iluze je právě iluze. Ten, kdo lpí na iluzi, ten je nevylečitelný. Nagarjuna říká, prázdnota je lék na všechny názory. Ten, kdo má názor prázdnoty, iluze, ten je nevylečitelný. Hm? Je to tak? Důf, důf. <laughs> Tak si dáme dvě charakteristiky a můžeme jít zdále. Další charakteristika je co? Těžkost. těžkost. těžkost. Hm? Jak poznáme těžkost? Zuzana nám poví. Jak poznáme těžkost? <laughs> těžký, těžký. Zkuste to. <laughs> je to těžký? Jako váha teda. V podstatě gravitace. Je to těžký? Dexemí. že jo. Další charakteristika je s tím spojená. Teď jsem poznal těžkost. A co dělám? Podpírám se. Hm? Kdybych se nepodepřel? A kdyby ta síla podepření tam nebyla, co udělám teď? Hm? Zřítím se. Zřítím se. Díky této síle podpírání můžeme sedět tady. Kdyby tam nebyla, no tak nesedíme, tak ležíme. Takhle se pochopit, to zdávají protiklad podpírání a pohybu nebo tlaku? Když se tlak a podpírání... Ty pohyb, je, nebo... pohyb je ta lehká část té stejné síly. Vibrace. Hm? To. Strkání. Podpírání patří vzduchu? Podpírání patří větru. Je to Větu. Můžu si konceptuálně představit, jako když nasloukuju na balón, jak je tam ten pohyb a v momentě, kdy tak je tam vlastně ta podpora, ten tlak, vlastně, který drží tu formu a v momentě... Když... Dá se to, dá se. Teď v každém momentu, hm? ačkoliv toho si nejsme vědomí. my vlastně mentálně vytváříme tyto kalápy, které nás držejí. Hm? Stejně tak jako nádech, výdech, jak už jsme se zmínili, tělo a vědomí se stále stýkají, stále jsou dohromady, nedají se je oddělit. Tak teď zbývá co? Teď postupem času se ty vlastnosti, o kterých se učíme, budou doplňovat. My musíme jíma stále procházet, procházet tím, že držíme stále ve vědomí ten fakt, že my se stále snažíme zůstat v tom bezprostředním dotyku. My nesledujeme své koncepty my sledujeme ten bezprostřední dotyk. A ten pro nás bude pak vlastně klíč k našemu úspěchu, že, se, že ukončíme úspěšně tuto meditaci tím, že se tělo rozpadne. Protože zůstaneme u toho bezprostředního dotyku. Čili teď máme místo tří, máme pět vlastností. Ty vlastnosti, které se nám zdají být jasnými. U nich nezůstáváme dlouho, jenom procházíme rychle tělem. Ty vlastnosti, s kterými nejsme familiární, které nemůžeme jasně poznat, u těch zůstáváme dlouho. A pozorujeme je v jednotlivých částech těla, pak se vracíme k celému tělu, pak zase v jednotlivých částech těla, pak se zase vracíme k celému tělu. Tak aby ten věm byl čím dál jasnější. A stejně tak, jak jsem říkal, že jestliže hrubost nebo drsnost, hm, možná, že bychom to mohli ještě lépe nazvat drsností, jeden někdo mě při interview upozornil. Hm. Drsnost, jestliže není jasná, co uděláme. Budeme věnovat pozornost vibraci nebo tlačení, nebo strkání, pocitu strkání a e, tvrdosti dohromady. Pak se objeví určitě, jestliže naše koncentrace bude dobrá a jestliže jsme schopni koncentraci spojit s uvolňováním, stále si uvědomovat e, rozdíl mezi jogínem a nejogínem, jako jsem já, je to, že jogín v jakýchkoliv situaci si zachovává uvolněnost. Nestrácí uvolněnost. Co je stav a Stav a je, že stále má uvolněnost a jasnost. V jakýkoliv situaci. I utěra. Proč? Protože. Jáství v těle, on cítí bolesti ještě daleko víc než jiní, protože on má daleko větší senzitivitu. Ale on vidí bolesti jako bolesti základu, který mu nepatří. My vidíme bolesti jako bolesti základu, který nám asi patří. Nebo nejsme jistí. <laughs> Ale Aráhat a Buddha vidí bolesti, patří pouze k základu, který mu nepatří. Patří právě k těm karmicky vytvořeným senzitivitám v těle, hm? od kterých se odpojí. Proč se odpojí? Protože chápe v rámci závislého vznikání, který mu nepatří. Který patří tvrdosti, měkosti. Hm? Panté, kde máme začít pozorovat těžkost a podpírání? Těžkost a podpírání? Kde? Hmm. Jako jsme začínali třeba údechu uh, uh, při... Tady, teď to měl? Jo, no, to je těžkost. Těžkost je všude, ale ty si ji musíš nějak vyhmatat, že, aby ten dojem ve vědomí byl jasný. Jakmile si to vyhmatáš, taky ji můžeš cítit všude. Když si ji nevyhmatneš tím prvotním počítkem, tak ji nebudeš cítit všude. Těžkost je všude. Gravitace je všude. I v těch nejlehčích částech těla máš gravitaci, máš těžkost. Všechno padá. Ale ty začínáš vždycky od toho, co je nejasnější, a jdeš k tomu, co je méně jasné, méně jasné. To je celá ta meditace. Ty vlastnosti tam stále jsou. Jenomže naše schopnost je vnímat, je omezená. Ale ty tam stále jsou. Stejně tak, jako souvislé vznikání, tam stále je. Ale čem naše schopnost to vidět, tak jak je, je omezená. Proč? Právě tím přivlastňování? Hm? že chceme něco v něčem najít, něco, co nám patří. Je to tak? Asi ano. <laughs> Náš svět je neskutečně jemný, jenom díky tomu, že my naše smysly jsou hlubé. Hm? My to nevidíme. No teď ta těžkost by neměl být problém, vzpomněte, vzpomněte si na, na ten bezprostřední počitek. No a podpírání by taky neměl být problém, protože když si uvědomíte, že sedíte, protože kvůli síle podpírání, že vám ruka nespadne kvůli síle podpírání, že vám hlava nespadne kvůli síle podpírání, tak zjistíte, když ten počítek bude jasný, že ta síla musí být všude. Nejenom v, v, v té hlavě, ale v každé části těla. No a pak vlastně to jede furt stejný kolo. Teď máme tlak, tvrdost, hrubost nebo drsnost, Kost. těžkost, popírání, pět. Zůstáváme u těch prvotních počitků a snažíme se být vědomí i při chůzi, i při odpočívání, když ležíme, že ty počitky tam jsou, ty nás nemůžou opustit. Jestli se s nimi staneme familiární, tak budou vždycky před náma, když je potřebujeme. Jestliže se s nimi nestaneme familiární a budeme je hledat, no tak Zůstaneme v, v konceptech a ne v prvotních počicích. Proto je důležité, tato meditace je trochu náročná, mít v tom kontinuitu, v tom bezprostředním počitku těch vlastností. To je celý kumšť je, je to tak? Mm -hmm. My to no. v rámci meditace myslíte, že jdeme postupně v pohyb tvrdostí? Jo. Teď, až těch e, 12 vlastností proběhne, <hý> pak si to uspořádáme podle přirozeného postupu. E, Přirozený postup je od toho e, nejhrubšího k tomu nejjemnější. A vítr z těchto elementů je nejjemnější ta vlastnost toho větru, tam se to teda nedělí, tam se na to dívá jako v jednom, protože u té země se díváme zvláštně na tu těžkou a lehkou variantu, jako dvě no. vlastnosti, ale u toho větru je Taky jedno. těžký vítr je podpírání a lehký vítr, jo, je, jo, jo, lehký vítr je pohyb, je, je pohyb je. ve smyslu strkání. Jo, jo tam, kde jsou ty protichůdné vlastnosti jako tvrdost, měkost, tíha, lehkost, dá se to chápat jako spojitá škála, že jedno pomalu přechází v druhé a je vlastně měkost je jenom jiná forma tvrdosti, nebo je to buď a nebo? Není buď a nebo. Je to spojitá Právě škála. Právě v buddhismu je střední cesta. <laughs> a tu musíme poznout. To je, v tom je tohle ta metoda vlastně je přímo úzce navazuje na lékařství. Budap není divu, že je považován za největšího lékaře, největší mistra, všech doktorů, protože z hlediska indické medicíny, též čínské medicíny, stejný mm. princip eating, hm, vlastně zdraví, jak mentální, tak tělesný, je harmonie elementů. Hm, a vědomí je tež element. Z hlediska buddhismu vědomí je tež element. Díky a úplně prakticky. Když hledám v těle tvrdost a najednou se mi tam objeví měkost, to, můžu to chápat jenom jako jinou formu tvrdosti? Jestliže se rozhodnu moje pozornost, aby byla u tvrdosti, pak to ignoruju. Mhm, dobře. Jestliže to nebudu ignorovat, vznikne galimatiáš. Protože to je rozptýlení. A já medituju teď na šamatu, což je nic jiného než boj proti rozptýlení. Panta může se tam mysl vracet na nějaký předmět, který je markantní, když začne vidět, že je to tvrdost nebo měkkost nebo tlak, ale potom jako je zmatená a začne tomu dávat nějaké nálepky a medice co, je co. Tak může se potom vrátit na nějak třeba vrátit na tep. se na začátek na tep. tady je markantní třeba jo, jo. Takže, takže když to nejde tak je, je, je dobrý se vrátit na nějaký dominantní vždycky se vrátí k tomu co je dominantní. Jestliže předmět meditace je dominantní a jasný mysl bude jasná. Jestliže předmět meditace není dominantní a jasný, tak mysl bude buď bloudit a nebo začne pospávat. A což je vlastně konec meditace. My nechceme konec meditace, my chceme meditaci. Yogin je Samuraj, který stále mečem jasné mysli odráží nepřítele ve formě roztěkanosti a ve formě ospalosti. Hm? Pokud nemáme tento meč pevně v ruce, tak meditaci je konec.